En helt vanlig berättelse om modningen. Det finns många minnen som är förknippade med ett visst företag som finns än fanns här. Det fanns vissa fördelar med att arbeta där, som att vara helt osannlig och fängeligt och att den verkliga arbetstiden bara har ett par timmar per dag med full lön. Men nackdelarna, sett hur den synvinkel jag befinner mig i nu, uppväger fördelarna drastiskt. Det är inte meningen att det ska vara en recension av ett företag. Istället kommer du bara till att ventilera smärtsamma minnen och försöka se det hela från en annan vinkel. För att kunna gå vidare och gänga allt. Låt oss uttrycka det hela på detta sätt. För det första var jag ganska glad över att arbeta där efter många år av arbetslöshet Och genom plötsliga och obehagliga förändringar i mitt liv under den tiden när detta jobb en av de konstanta faktorerna i mitt liv. Och, gott och ont, Men sedan är det ganska svårt att formulera det sätt på vilket jag behandlades där i slutändan, det var något liknande behandling som ett märkligt slags djur djurparken, eller någon från, låt oss säga det så här, de fattigaste delarna av det globala syn som aldrig lärt sig läsa och som genom omständigheternas kraft hamnade i det här landet. Att ärligt talat kan jag inte direkt svara på det eftersom jag var en i den här bilden. Liksom någon annan som skickades dit av arbetsförmedlingen. Hela bilden såg mer eller mindre ut så här. Min. För oss båda antagde jag att i och flickersävhet som man måste ljuga om mm. aldrig någonsin sin upp igen. Den där någon annan bröt all kontakt med mig när hans tid var slut. Och även om det såg långt ifrån ut som ett personligt svek men ändå obehagligt. Jag jag egentligen inte skylla på honom för detta. Det var dock ett av de ställen där man kunde tolerera som man exploderade högt och öppet med skrikande. För att jobba där innebär att man ändå var någon slags galen. Jag blev arg när jag arbetade där, många gånger, särskilt under mitt första ålder. Allt jag ville på den tiden var att alla skulle lämna mig i fred, att slippa mig granska. Som någon som åtminstone tidigare såg väldigt, låt oss säga, inte heter ut och idag var vi en hel del helande i samband med det, behövde jag lite sinnesflugor. Under det andra året fick jag mestadels vad jag ville, särskilt efter ett händelse för som skulle göra vem som helst förkrossad. Jag har tvungen att vrida historien lite eftersom ingen av dessa människor förtjänade sanningen, men allt var trovärdigt med tanke på mitt yntliga tillstånd på den tiden. Så jag kom undan med det hela. Jag minns att jag där brukade uppfattas som en stånd person av någon annan. Vilket passade mig bra. Jag blev ifrågasatt efter att jag äntligen hade sagt några ord. Ilskete frågor jag satt. Men jag antog bara att de var förvånade över att jag faktiskt kunde prata. Men sedan, efter ett, tag, efter ett tag, drogs jag in i något satskontorsplan när poängen med det var att få mig gradvis isolerad. Jag verkade vara en lämplig goffe eftersom jag var i behov av sällskap efter de saker jag upplevt. Jag praktiserade också vissa saker kopplade till heling. låt oss säga det på det här sättet, och jag blev förvånad över att dessa saker faktiskt fungerade, och jag utvecklade också en mycket kraftfullt tyst stirrande blick istället för att skrika. Denna idiot story skrämde skiten ur andra och var mycket effektivare än att skrika. Just nu inser jag att jag gradvis har fått bli en mycket otrevlig person som nästan letade efter att taktigt skada andra eftersom kontorskronat att jag tydligen blev förråd en annan gång satte mig i ett läge så jag slutade reagera på alla andra runt omkring mig utan min närmaste chef, och blev väldigt tillbakadragen när situationen där jag blev mobbad uppstod igen. Detta var förmodligen den tidpunkt då jag helt förlorade min tro på mänskligheten på så många sätt. Eftersom den där drammadrottningen hoppades kunna ställa samtliga kollegor mot mig, skapades en situation när en viss låt oss kalla honom för en stor kille försökte välja ut dig som offer jag befann mig i toaletten i anslutning till den gemensamma fikaronet när den här killen plötsligt sa hej, vet du vad 30 är? jag tror att det är en kille någon annan skuffade honom genast och sa att du en idiot och pekade tydligen på Abrams dörren. Sedan blev hon tyst men efter det började han aktivt acke på mig och låtsas att han inte förstår vad jag säger. Jag formade min mest hotfullt öppstöre och sa till honom mycket tyst och med svitt mig och såg tydligen ut som någon som var på väg att slå honom. Han blev mycket tyst men det som hände efteråt gav mig den däktliga mackkicken förmodligen på det mest sättet. Efter att jag hade gjort vissa saker tog det ungefär en månad för dramadrottningen att lämna arbetsplatsen. Hon bad om att bli förflyttad någon annanstans. Den där mobbande killen såg väldigt träd ut för mig och sprang iväg från mig när jag närmade mig honom. Då var min tid på det företaget slut. Och det är ganska intressant att allt sammanföll med den massiva mobbning på nätet som jag fick utstå och ett par månader efteråt. Jag använde det som en ursäkt för att borgerade konstruera orsakerna till den målningen på ett radikalt sätt, vända allt hat mot den personen, och jag lyckades till slut få den personen till en position som går ännu värre än nu, men priset var nästan total avsaknad av alla slags meningsfulla relationer i det verkliga livet sedan dess. Det var mer så här. jag uthärdade många slag och vid någon tidpunkt fick jag något slag tillbaka så våldsamt att jag inte kunde sluta slå även när personen låg på golvet. Allt sagt naturligtvis rent bildligt. Men sedan dess har jag burit den energin i mig, till och med i mitt kroppsspråk. Någon som inte bara var skådad utan att få för försökt slå tillbaka hela tiden, en blandning av djupt rotad rädsla och aggression, och situationen upprepade sig en gång till på nästa arbetsplats, och en gång till på en annan. Det är dags att börja sluta med detta beteende, åtminstone för min karriär skall, och det är återigen min intention att leka från allt detta och gå vidare. Eftersom det är så farligt med mobbning eftersom man aldrig vet att en mobba kanske aldrig blir mer allt och är redo att hämnas många år senare. Och när det händer, på det mest oväntade sätt, kommer händen att vara tusen gånger brutalare eftersom hatet har marinerat inom borgs i många år. Om du tänker på att måla upp någon annan som ett monster, lov en för Personen bokstavligen kommer att bli monstret och du kommer att få ta i tur med oförutsedda konsekvenser. Men det blir inte ett lyckligt liv av uppe. Om du har lite sant, samt allt mer eller mindre till dig nästa liv, och du får uppleva det en igen. Eftersom jag den här gången har några instrument som sägs bryta cirkeln är min intention inte bara att läka från allt detta utan att bryta cirkeln en gång och för alltid. Ansvar i flus.